Pariboré pepeiro po, popeiro po, pete. Pra, pa, pa, pa, pripo tepe, pa, -pri -te -pe pa, pripo tepe, pa, pato, pepe. Pariboré pepeiro po, po, repe, perero. Se laborantia motan haidugu zarean, se eman behar dugu zarean, gaur lagunduko zaituztegu, dudak balima dituzue, espalima dakizue nola egin zuen feriako itzulia, hemen adibide guziak proposatuak dira, lujamatik zuzenian ariko baigira, oren bat eta erdiz, hainbat bat gomitekin eta hainbat bat usain gozoekin errandau zuegun bezala eta gure lehenbiziko gomita, hemen dugu mariz kasono, hemen zit dugu eh, Lugamaren izenean aurtengo eh, gaia zelaborantza motan nahi dugun gure zarean eh, da ongietu gileik magizaesker? Haan magiza. Eh, Atzoko eguna zen Gazaita perikolegaz, sukaldaria, kasetaria, eman kizun egilea, kritikoa, eta Gazaitaren eztabadan izan tzira, eta Prezeski kontsumitzalearen poderea duzue haintzinerat eman eta hok, hori da entzun, atzo. Ba, hori da pixka bat perikoren uh, leloa, ez, eh, eta egin duzun bezalak periko uh, kasetalaria da. Ba, inan, uh, da zinez, engaiatua den kasertalaria. Eta ez ditu ekoizpenak bakarrik begiratzen e, guztuaren aldetik, hori ere bai, ezagutzen ditu bizikuntza, e, sohmarka tauriek, eta horiek eta defendiatzen ditu Euskal Herriko ekoizpenak ere bai. Baina bere gauza da e, erraitea guk gure eskutan badugula egiazko podere bat. Mm -hmm. Eta ez girela baita ezbada oaktzen badugula hori uh, Bozkatzea, guretzat eda bozkatzea, uh, ra, ut eskunde Eta, ba hola, eta ba batzuk ahont eskura mm -hmm. dira ere aldeoktaik Eta aldiz, egiten du, me baduzie podere bat Baduzie indak uh, haundi bat, egun guziz hiru aldiz jaten duzie Askarian, Baskarian, Afarichtian, uh, Astean ez dakitzon bat aldiz, Hilabetean ez dakitzon bat aldiz Eta bideg, uh, hirurogoita xei miliun biztanle frantzian Eldu da, ejandu, nik ez dut kajutkula egina, baina sinesten uh, dut. Eldu da, hiruro goita, amabi, miliak, aldiz, norbaitek jaten duela. <laughs> Behas, uh, hori, badugu, egunguziz, bat egiten aldugu. zer janen dugun, haragia, batzekaria, tokikoa, ez tokikoa, uh, nola ekoiztua, naturalki, ez... Uh, den daundietan erosia, badakigu gaur egun uh, ehuneko hiruro goiek uh, erosketak egiten dituztela den daundietan mm -hmm. prezioa ere dira kriterio nagusitarik bat uh, eta beraz uh, hala ere, egaitan du, badilera seinare uh, baiko jak, mm -hmm. diendia ari da soratzen, uh, nahi du janari ona, sanoa tokikoa, bazori baik Baik horra da, nun baina uh, orain, behar da egin, eta horik e, erraiten zuen perikok. Uh, Lugama bukatu ondoan, hasteile nean, ebe alda zerbait, aldatu zerbait, ara. Uh -huh. Denek aldatzen aldugu zerbait, behar ba ez egunguziz. Uh, denek uh, aragia ero zuten alko egunguziz, bainan uh, aragi honatokikoa hastean aldi bat edo bi, uh, entxeatu familiaikin sukaldatzea mainean jartzea, eta erraiten zuen, ara, Familia, jarriko delaik, uh, mementohtan, lehen gaia izain da, to, zer dugu egun. Ona dea, da, gina da, merkatu aneroxia, hauzuan, uh, hori uh, da. Mm. bat sortzea, diateko uh, giro bat ere. Beste bizi molde bat azkenian ere, nonbait bait berda, pentsatu... Bai, antzia behitugu, egia da gaur egun uh, bon, uh, denak kanpoan uh, ari dira, langilean itz kanpoan ari dira, etxetik kampo lanean, behaz etxetik kanpo ere uh, bazkaltzen dute, bedaren, uh, uh, uh, faria etxean egiten da, baina beti tajapataka eta hori egiten zuen ere perikok. Uh, Erosketak egiten dira, larunbatara txaldean, frantzian, estatistikak bat dira, bostak eta seiak artean, e, zarea, edo kadia betet, betetzen da, jamoste unentzat erosten alda jatekoa, eta fite-fitea egiten da, bertze zerbait kontsumitzeko. Bai, eta jaitzen zuen televistak adibidez, eh, publizitateak hortarat uh, um, uh, botatzen gaitu nobaita eta um, berginuke bora gehiago hartu. Hori ere bada. Denbora. Jaizkusi berdiela lehentasunak ere, none emaiten ditugun. Lehen, jatekoari emaiten zen importanzia gehiago, edo ze jaten zen, orai behar ba luta, beste gauza eri importanzia gehiago? Ba, familien auge konduetan orain badakigu euneko ama edo bakarrik uh, baliatua dela janariaren zat, mm -hmm. behaz hori uh, ere behar ba beharko da aldatu. Mm -hmm. uh, Baditu gu bizpairula humo egiko gure etxetan, badira olako gauza batzuk behar ba aldatzen aldirenak. <laughs> Dena den perikule gazekatzoa egan duen bezala, buras txipiñoa atzu egiten, asten algira eta hori da txiki behar dena atzotik. Bai, eta bakotsak egiten alduen gauza bat. Bakotsak eskutan duen podere bat. Hala eta moltsa guzien dako, badela, ere. Zenta pentsatzen da beti ongi jatea edo kalitateko gauza bat jatea, e, ba beratzen dako egina dela edo sosdunen dako. Ba, ega er, gaiten du jateko txajak badituela ere ondorio txajak, hori e, sakarriaren aldetik. Untxa jaten bada, presio honean ere erosten aldira batzutan gauza batzuk, eta ejan bezala, e, ez, da ez gira bortxatuak jatea hara egunguziz. Ba edarki, e, uste dut atzoko eguna ikeragioa baliosa izan dela, jendea ere interesatu dela? E, ba, bizikiak izan da, bai bazkari eta denen aldetik, baina main inguruetan ere izan da, anitz-anitz jende bete-bete hazen. Ai, jendea, interesatzen baita, eh? zer duen azitan bere plateran eta bere sukaldeko maien gainan. Ara, marka hona da. Ederki, mariz, utziko zitugu, eta pasa badakit baduzila lan, eta beste ez bat ere, e, lasterra biatuko dena, jojo bidartere antika aizan entzaukuzu zenian e, gomite, gomitekin. Bilesker, ondoko eguna karte? Bilesker, zeh. Eta, zier. brezeski, horaitan erraiten daut Bernadet ere hemen baita onduan, marga, marga, periko legazekin dugula, eta itzulpenaren egiteko ere, bi hitzordian, perikorekin, marga, zuri hitza? Bai, marian ez... Perriko Legaz auktengo lujamaren aita bitxiarekin naiz. Perriko Legaz horretaraz dezagun marian aztekariko ejerakzio burua da. Eta telebistak atebatean jatea bozkatzea da emankizunaren animatzailea da. E, Kazetari gisa, laborantza ejikoia defendatzen du. Eta janari txajaren lobiek sohtzen duten masen alienazioa salatzen du berak. aurtengo lujamaren aita da ejan bezala, baina zargaitik onartu duen galdegin jogu. C'est un devoir, je me suis même pas posé la question, je suis l'Urama depuis depuis ses débuts, je suis pas venu toutes les années. Margiz kasenok deitu eta probusatu dautalako, nire egin bidea da lurama segitzen dut astapenetik, ez naiz urtero etorri, bainan iniziatiba horren garrapena segitzen dut, eta konten naiz ikustia testinguru ofizial batian dela orain, erakundeek ezagutzen dutela, hasiergan gertakari isolatua baitzen. Antie, an en dizan ki ha unha otra agricultura posible, konsome, e surto que la situación azkomba e ader a zetkoz, donc... Euh... Hemen naiz, euskoal mezua eta borroka laguntzeko, frantziari eta mundu osoari erakusten baitute, konsumitzeko beste moldiak badirela, gainera hemengo erritartazunak bat egiten du borroka horrekin. Possible, unhort faizan de konsume, Zurtuk la situaienteketizia, esanzible. Ez dugu hainitzetan gure burua goresteko olako aukerarik beraz gau al dut Lugama laborantzarentzat zat garaipen politiko eta kulturala dela. Lugama eta un, un triomfa agrikol, politik e kulturel, evidama. Gaur egongo egoerari begira eta supermarkatu eta industrialarien nagozitasuna ikusiz zer galdegin galde gindogu periko legazeri Lugamaren aurten goaita bitxea. Jale vo mieux, parce que Evidemment, tout ça est tragique. Hain bato be, biztanda hori dena tragikoa da, bainan aukeerada konsumitzailearen zato hartzia sistemaren geiegik eriaz. Nik hori gure elikaduraren finanziaritzazia deitzen dut. Ikusten dugu, sistema horrek lura sunsitzen duela, beraz kontraadibiliak adibidiak behar ditugu masek konsientzia ardizaten beste atera badirela. Keu, ya unhote façon de konsome, Alors, euh, il faut proposer autre chose, être plus convaincant. Et puis, à un moment donné, les êtres humains qui sont lucides et conscients voient bien dans quel sens il faut aller. La voie de l'échec, et Lourama, au contraire, est, est une vitrine hein ki pruva ki hain otte faizan de fer eta zela et ki triomfra. Hala, bitrina edera, Lujaman gaur erakutsia dena, eta hiru egunez funtsian eta aurten, gomita, eh, bi urtetaik antolatzen den Luhaman honetan beti bada, eh, kanpoko gomita bat, eta euh, oberniatik heldu diren laborariak eh, gomitatuak izan dira, eta, hala, bernaetar gen, hemen zira zu ere, ongetori mankizun erata? Bai, egun honan an zirazu bildu zira nun baitakigu gazna mai, biziki maiite duzula gazzna den tokirat eta ezagutzen ez duzun gazna batxego. Hala gazna maite eta pidaiak maite beraz oberni <laughs> uh, alderat egin dut bat eta heekin dut xuxen uh, hango ekoizle bat. Uh, Stefan Malgu eta hango laborantzaz uh, biditze jaen uh, dauzku. Uh, Bauzu donck uh, Stefan Malhou zet uh, logopresantalde produk uh, Dobernio lobernioki eta honorar, uh, dans ce salon Lourama. Donc euh, vous allez nous présenter un peu l'agriculture de votre région. Voilà, bonjour à tous. Donc euh, nous aujourd'hui, l'Auvergne est descendu aux Pays-Basques. Vous montrez globalement ce qui se fait de, de bien en Auvergne. Euh, L'Auvergne aujourd'hui, elle est partagée, je dirais, entre deux, deux mondes agricoles. Donc le monde qui sera orienté euh, agriculture paysanne avec des produits de, de qualité, ce qu'on vous a descendu aujourd'hui. Et malheureusement une agriculture de l'autre côté qui tendue d'industrialise, une agriculture qui va vers vers des fermes trop grandes, vers des campagnes du coup qui se vident. Donc on est aussi venu chez vous pour voir les outils que vous aviez mis en place pour maintenir des exploitations. A la mota baditustela hanede, laburantza herikua irankurra eta kalitatekoa eta gero industriala bistan dena Euh, euh, quels sont les produits que vous avez amené ici sur ce salon Donc Belleau c'est réputé pour ses fromages, nous avons 5 AOP fromagères Donc on vous a amené évidemment du Cantal AOP, du Salers AOP euh, On vous a aussi amené du fromage aux artisans, donc ça c'est quelque chose que vous connaissez moins Donc c'est un fromage avec des petits acariens qui permettent la, la maturation du fromage euh, On vous a amené des lentilles On vous a amené après des produits qui sont pas spécifiquement AOP ou Labelle Mais bon, des charcuteries, euh, du miel, des produits à la Châtaigne, mmh. voilà des produits qu'on trouve chez nous Vous avez en France, vous avez vu l'Overgien, vous avez vu l'eau et la lampe, vous avez vu la qualité de votre produit Oui, c'est la Vos premières impressions de ce salon vous attendiez en arrivant à Biarritz, euh, à quoi Mais je, je vais dire moi je suis pas surpris puisque l'an dernier on a envoyé un repérage déjà des producteurs ah, les, écleurs, les, <rire> les, éclaireurs. les éclaireurs les éclaireurs et, et c'est la deuxième année que je viens là en fait j'étais venu à Saint-Jean-Pied-de-Port il, il y a deux ans donc j'avais pris un peu le je me suis inspiré du climat basque du climat paysan basque et vraiment c'est ce que nous on voudrait développer chez nous en Auvergne Voilà ya danigi civiliatsa neiikuska hemen eh zer egiten eginuen egiten dauku Et justement, est-ce que ça vous a inspiré pour organiser quelque chose de ce type en Auvergne Voilà, donc moi, moi aujourd'hui, je, je reviendrai un peu ce que disait Perico Ligaz tout à l'heure, c'est on peut faire autrement. En Auvergne, il faut pas croire qu'on est obligé toujours d'agrandir nos exploitations pour s'en sortir. On peut aller sur d'autres démarches, et vraiment la qualité à sa place, et, et sur les territoires de montagne, je pense que c'est la seule solution. On ne sera jamais compétitif par rapport à d'autres d'autres régions du monde, donc allons sur la qualité, allons sur les produits de territoire, tu, tu vois, une montagne, quoi. Et quelles sont les démarches collectives que vous avez pu mettre en place chez vous Alors bon voilà, nous on est on est globalement freiné par le, le poids de, des filières industrielles euh, un peu le lobby FNA quelque part hein, qui qui est très important qui est très important quand même chez nous euh, ben donc nous, nous on s'organise beaucoup autour d'un syndicat donc la Confédération paysanne euh, donc nous avons monté euh, aussi donc ce qu'on appelle les ADAR, des associations pour le développement de, de l'emploi agricole et rural et donc avec nos petits moyens hein, puisque les finances ne partent pas souvent de, de notre côté, et eh ben nous arrivons à, à installer des jeunes soit hors cadre familial, des gens qui, euh, qui ont fait un autre métier des fois pendant des années, qui annoncent marque ont envie de devenir paysan et donc on essaie de les aider à, à atteindre leur objectif. Il y a beaucoup de désertification chez vous Voilà, je, je, je citais souvent l'exemple d'un de mes voisins qui est maire de sa commune. Il a été conseiller municipal en 83 il y avait 48 exploitations sur la commune. Oui. Aujourd'hui, il est maire, il y a 15 exploitations. Et il me dit, vu les euh, l'orientation des choses, je pense que dans 10 ans, on sera 6. 6 pour 1000 hectares à exploiter. Oh. C'est c'est dramatique. C'est dramatique. Donc ces exploitations trop grandes et, et c'est tout qui s'en va, c'est l'artisanat, les écoles, tout qui s'en va puisqu'on a plus les paysans. Mhm. Mm Mil hektara indakoşe elaborari yeah. ikusten yeah. kusten kusten well, aïe kusten ha diela. Kusten eta hunditzen gero ta geiago etxaldeaka. Hala beraz, estakit terminer, je ne sais pas qu'est-ce que qu'est-ce que vous souhaiteriez Donc moi, moi aujourd'hui, je suis plein d'espoir. Je vois ce que vous avez fait. Vous avez des produits de qualité, vous maintenez des paysans sur des, des petites exploitations. Euh, donc moi, ça, ça, me, ça me renforce dans mes convictions et ça me donne envie de, de me battre encore plus pour qu'on arrive peut-être pas à vous rattraper, mais au moins à vous suivre. Hmm. On reste positif. Tout à fait, il faut rester positif. Voilà. Je veux dire que Stéphane. Est-ce qu'il y a Millechker Vous n'avez pas ramené des de, de, de chanteurs, des musiciens euh, eh ben, de chez bon, vous bon. Habituellement, on les reçoit ici euh... Voilà, on s'est posé la question, est-ce qu'il fallait, est-ce qu'il fallait pas Donc on l'a pas fait, mais on... Peut-être on... êtes-vous musiciens vous-même Ah non, moi, non. pas du tout musicien... Il va nous chanter, peut-être ça, ça va faire <rire> pleuvoir, déjà, la... qu'il pleut un petit peu Une courrée C'est ça, allez danser, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, Ba, mile esker, mile esker, zabe dira, merci. Eh bien, merci a vous, merci beaucoup. Izanongi, eta, ba, bardako giroan txartuko gira, orai, prest balima gira, de, inspector Cluzo taldea, ginitin hemen, euh, beraz, laborariak dira, montbarzanekoak ditugu, ardrokarazaleak dira, eta ahate euh, ez, bana, antzaraia, antzara, galkatzaleak, galkatzaleak dira, eta gibel gizen ikararri hona, Egiten omen dut eta saltzen beren kontzerhtuetan, txinan gaindik eta ibiltzen dira. Ez du jastatia. Muzika jasta. Eta badute humor beltza ere, bida pestizidak edo pozoina eta hoze emaka. Kluso, bedaz, uh, laborari eta bedaz musikari taldea, egiten ginen landestakak zirela, bainan eskualdun bat ere, badute bereki lan, hau laurentxe, etxemendi. Hala, eta orai, sukaldesuko hori eta, gira edo beki egan, marienez urbildua uh, zauku, uh, oiloa, eltzean, uh, zungiagokaren uh, iragait, uh, zun iragaiten, zungiagokaren, zungiagokaren ari beita, duguan, bai, uh, han... no? marienez bere ala juntatuko dugu han, bai, han... Bo, marienez, bai? gure eman kizunerata. Orduan, duan, uh, Mikel, zu arduratu zira, gaurko elzeko oilo lehiaketaz. Uh, aurten uh, beraz, urso uh, bezen bat parte hartzale edo behar begut izan uh, jod? Horten, bat parte hartzale ditugu. Diaz izan ziren ogoi bat behin upxet gehiago. da urtero ogoita bost, beden okaitea. Aukten Gutxago zenta usean bada beti golitik adibez 78 eskoltalde Bizki uh, Amuratoak diren kaldu dinam aukten altseko iloaz dute einbat uh, maitatu mm. eta beste asein bat zurengatik uh, ala pertsona zu Utxago urte guzti zela 23 pertsonas uh, kemen totala ehibatz bukaeran ez dira etortzenena bon ala Amabos bat gidauna untsa untsa Bete fenaiko beteada goretzat uh, jendea ditala herkin taldeak uh, kambiatzen du horien artean, algerkin adidila, behaz, bai, konkurtsu, dera. Oiloaz, ergatik, behar bon, zelako, zberba, gure tokiko diakibat eh, delako? Bai, pentsatzen dut, ez dugu guk hautatu egzeta, Fabriz, ukaldariak du autatu, Oiloaz, ergatik, blanketa izan zen joan urtean, eta... Eta blanketa izan zen joan urtean, eta urtean boi loa, ez, bo, eskuala zalea moratuak jenen dut edo egez eta biarnesa dela, eta lehke denen dako berda, beraz, bo, Zergatik ez, e, bai, delegazio bat edo gomitatzen ez, beste egeza bat edo gomitatu konkurtsua Ordeon, zer dira e, aurtengo arauak edo... Beaz, bai, lur ramak ditu eskaintzen, e, ezakit noreten den, e, ingrediente guziak, Uh, horiek prestaketa behar egin, etxetik ikarri uh, tupina bat, erretzeko bat, aurlakoak, mea ingrediente guztia guk uh, funitzen ditugu. aurten uh, berrikuntza da, oiloa itzanez, uh, kandidatu bakotsak, badu, ikipak bakotsak autua badu, jakinez uh, epai mahiari badu, baduela azieta bat presentatu, behaz be, autua du uh, zer nahi duen prestatatu, da egal bat, uh, Oirozati bat, ongi presentatua edo ez tumatarekin, nintipularekin, doa, nahi duena bezala presentatzen dugu. Libertate, ba... libertate bat? Ala, horra, libertate bat bat duak orten. Bon. Epaimaiako kideak haipatuko ditugu bihitzaz? Uh, bai, behaz epaimaiakoak dira hemengo ipar eskualeriko kostaldeko gehien bat xukaldari ezagunak. Mm. Uh, Eta gero lasako la arasa la etxe uneko etxe kanderia ere etxe ere baina antzigabe ara hor da egiten goo mesa parrene do ulada ipaimiko burua urten hala bo ederki ba usain ona bada eh bai bai yani kez duti mistezen iten nora uh, estrada mintem la bai bai jo estan ashigint jotzen bai, usain ona bada bileske mikel segi urula bai mieskertu Eta prezeski mahai bati hurbildu gira, eta bai, eusaino eta bai, hona bada hemen, ikusten du janik oilua egosia dela iduriz, eh? Kendiak izan baitira. Egozten ari, barkatua. Oh, no, egozten. Kensenako ni... kendu dituzi hor dian hor erramu eta txipula eta karuta horiek juxetik. Hilar eh? erramuak bakizu soberasko egosia aztia ah, okay. hor donateratu ditugu farsa eman dugulako, kasu, ah, Ezin de, ez dena betan egosia Ga Gaxusia, nante geluzidazo? Auzotik. Gana e baita. Espeletatik, beraz, diakizazue biperra ausargi mandugula hor, gure hilo xaldan. Ordiana, <laughs> ze elkarte batan izanian edo horrola e, placer indako, ziren... Elkarte berri bat gira hor, espeletako, uh -huh. espeletako... Kantari isa batzu. Auzotik. Auzotik, mai. Uh -huh. Espeletan nari gira kantoz, baina auzotik heldu gira girenak. Dena emazte? Uh -huh. Eta gure, nausia da gizona behinan, loriatzen da gurekin. Hala, dena emazte baina gizon bat beharzin duten buru ezagia, lere? da bai, bai. Beden bat. Hena, eh, uh, kude Chaxa, Ez dira unartiek gizonak ziren elkartianan? Ez, ez, ez, ez. Gizonen botza ez bainita hax uh, gure abizain, ere! haa, <laughs> Hatoz, kantarietaz ari gira, eh, kasu? Ez eh? egun guziko biziaz, eh? Beraz, oiloaren prestatzea, heltzeko oilua, zein da dificultatea? Oran, dificultatea da, leheniko hoitzea, nola giten zuen gure amatxik, ezpeitut geioitenik etxian, hori zen etxian egiten ginoen oilu salda komunionetan eta orduan pexta hondietan, beinen ezpeita espaldi orta nolako gertetu. ala. Miraz, izan gira gure buru muñean gure memoria nola egiten zen. Usta ut, usta ut askiuntza egin dugula eta ikusiko, jastatuko dugularik. Bena, zeu inda, dificultateika hundiena, egosahaztia, esrobera egosahaztia, kaso maitea? Hala, ez dakiguz, sobera zonbat denboraz behar den egosahazi, behinan, uh, egosiko dugu, lahua, xiko delaik piskatateratzen, omen egina izanen dela. Hala, horiek dira denbora horiek, behar direla, nire Beste Bestela, eus, eh, aski erreski gindugu, hinei e duriko, egosiko, eh, hain. Eh. Bon, se espiantxarik indiak unhat, irazteko edo zinezplazera indakoa iziztea. Teko lehenik, ez bai gira xukaldari, kantari finak behinan ez xukaldari... Nola? Norduzu, no, nola? Nola duzu, nola duzu, Lourdes, ez ato unhat, Lourdeszuk zer egin duzu, zesari duzu hor, zer dira pikiluak. Biperra edo pikiñuak. Pikiñuak. Eta, agol zen moleta, ben ahur izien askari hain Gure da, amiketakoa da hori. Na oso jesatu go? Ba, gotik, ba, ba, ba, ba, ba. Gotik, ja, indu, ba, hemen, bo, hemen nola, nola egin, deuse ahorat ereman gabe Luhama e, eta Azoka untana. Eh? Uztot, ez dela regimen delariko, nahien eh? Ez du, regimen? Eh, ez ezagutzen. tezagutzen? Eskoraz ez, eh, esta, esta, es es te zez, ez da. <laughs> <esta. Itzuri, esta. laughs> Ederki, bautziko zitu gus egitzen ameketakoa, eta oiloa, untsa joaikabe? Ari da tiohti gosten. Guardiko Ego ardiko, berko da oh, presti zen, eh? Presti eta untsa apaindurik hori, hori ari naiz guai, uh, xikatzen nola apainduko dugun. Zona denbora batek gozteko? Hor bizpailu oren, suez yes, tian. Bat ba, ba, du goizuntan hasiaz izte, goizien, ba, goizien goizik. ditan hemen ginen, baina hasteko. Eta erki? Milesker, <risa> <zanuntza? risa> Eta auzotik, kantu ze ikusteko parada nun. Biti oh, fan, gero. Ah, ba, ba. ah, ez izte taulen gainerat. hemen berri berriak gira, o fresko, o freskoak guakizu. <risa> eskuaraz haiz izte? Eh, bai, eskuaraz gehien bat, baina oh. ere epizkat zau so, de Corsicanos, eta uh, beste izkuntza. Bizik idekiak gira. Baina nabai, eskura eski Izanuntza. Izanuntza, hala eta usin gozo hunekin, agian entzuleak zukeres, enditzen duzizien etxetara ino edo zuen otorra ino, edo ezagin hemen beraz, oilo, elzeko, oiloaren prestatzen ari dira, eta ema, epa imaik bea egonean gira, eta beriziki, lasa etxoineko, martin, hemen, igurik da, eta espen txadugu, sarrisot, egin gula, elgarrizketa bat, oazen aintzina kantu batekin orai Euskal Iratietan ondai ziela saioan zuzenean irati etxaldetik miarritzetik. Bizian ezagutzen ditudan jendeak, erritarak lagunak edo lankideak. Presuna batzuk dira, jatoriz sumeak, bainango gobiotzak dituzte nobleak. Presuna batzuk dira, jatoriz sumeak, bainango gobiotzak dituzte nobleak. Maite balin baditu, hendege hienak, kategoria batek. Hortzen dizkit lanak, izan daitezen aroz ala euskaldunak, aho hondiak zaizkit nardagarrienak. Izan daitezen arotz, ala euskaldunak, aho hondiak zaizkit nardagarrienak. eta arrazoi dutela denetan, hozen kimentzo dira eta tarrapatan, ostatuetan eta kirozelaietan, haiek baizik ez dira, entzuten izketan. Ostatuetan eta kirozelaietan, haiek baizik ez dira, entzuten izketan de putte vista n'polemita eso baitsa ie gustatse bestan politica ma da kite chola chaque no la it sulika ikaghia baitute critiken musica ma da kite chola chaque baitute critiken musica a eman arregitan pelegista a horean jartzen dira suutan norbaite direna koro, gaizezi zaskotan laster Mundua dutemunduahaustan Norbaite direna koro gaitsezi zaskotan lastere sartzen dute mundua haustan. Aho hundi guziak ez dira ustelak, izan daitezke ere tarteka harbilak, ikus bitzate ikus dituzte ditzalak, eta jakin bezate izaiten apalak. Ikus bitzate ikus dituzte ditzalak, eta jakin bezate izaiten apalak. Ke hai aqui bezarte. Isaitena palo. Bunchua career ezautu duke zu ere diska, berritik hartu dugun kantua, aho handiak, ahoak sabalsabalik daude hemen, usha inonak badira gau safjango jateko. Aurtengo gaia egan bezala, ze mota nahi dugu gure zarean, zaretik azitara, torrai e, jinen gira, zaren zaretik gero berbaitira gauzak prestatu, eta sukaldari bat nahi ginuen gu, gauzko eman kizunean hemen, eta bakuti dira eskora direnak egia ezteko, eh, behar nadet, memento antse hurrik guti dira hemen, bainan e, juntatu gini, nahamuntxo behia, bakizu, zoin e, nahi den nahamuntxo, behar nadetan. Uh, hola Berri Hola toa Hola toa Oncha do, eta donian eloizunen eta beratzen etorzen alta egandoku ba, nik ezautzen dut bat ongimintzatuko zaizuena iratiana Mikel bera sategi dugu bera saluze barkatu <laughs> Egun hono Shokaldariaren Shokaldari formakuntza ba, egin dut formakuntza bat CAP Shokaldaria uh, Baionan helduentzat Ala. Behat zirabetez uh, duela bizpairu urte. Ala. Eta godian txukaldaritzen aizan zira, baratze gintzan ere. Baratze ere bai. Duen badak izu zer azitako, azita hori platera ongi. Aztapenetik uh, hau arte bai. Nundik heldu diren barazkiak, nola eginak diren, eta gero sukaldean nola prestatu behar diren. Uh, se motako hiztetekin eta ta ta gero Jastarazi uh, lagunei baia. Bon, orduan gaurko aurtengo gaia zuzenki zu interesatuz zira, badakizu zer den, zer garantiztua den kalitateko gauza bat emaitea. Bai kozinatzeko? Bai, bai, bai, bai. Jakim behar da uh, nik uh, balatze gintzan izanki uh, saxoineko produktoak uh, erabiltzen ditudela eta ez uh, edo urteetan adibidez hor uh, saxoin uh, udako saxoina bukatu eta tomate, itxasudare eta kurjetak ez dira gehiago erabili behar. Jakin behar da orain beste produktu batzuk eldu direla, neguko sasoien dako, uh, kuyak, poti marron, beturnet, edo azak, edo espinakak, edo bletak, mm -hmm. eta horrikin uh, ikasi behar da sukaldatzen uh, baliatzeko produktu horiek. Rezeski, eh, saio honetan, el-ierni elorzarekin ere ari gira, hor diziako feriatik ari girelarik, ala sa gauzak behar ditugula berriz... Balorizatu. Balorizatu edo haintzin erat antzi tomatea eman dezagun negu minean. Bai, antzi da tomatea eta gauz egun naiz eta batzuk erabili udako tomateak egiteko konserbak, Nik nahi sobera ados, nik uh, pentsatzen dut uh, tomatearen kalitatea, uh, biologia eginez, uh, enzimak edo ba, bere uh, molekul honak uh, izaten aldira gozpuntzen entzako, freskoak izan behar direla produktuak. Hala, freskoak. Hor duan, mementu honetan, egan duzu, uh, gure sukalderatekarri behar diren baratzekietan, egan duzu, bon, kuia asasoina da, orai? Bai, eh? kuia asasoina eta horrekin uh, gauzainitz egiten aldira. Adibidez, bon, denek kite evolute edo eltzekariak iten aldirela. Me edak imerda ere kujak piskat patatak bezala chukalatzen da Adibidez, igandeko oilaskoaren inguruan ematen alitu kuiapuskak Bat zere betornet edo potimarron. Eta oilaskoa ordu bat eta erdiz gozten baduzu, duzu. Ordu erdi bat eta gero geitu kujasko puskauek. Eta ikusiko duzu karamelizatuko duela oilaskoa. Hizigarri ona izaten aldera. Mm -hmm. Ten hori untuan ez da batez gaizki, olaskoa eta kuia puskabatzu. Hori da. Eh? Azala ez zailo kendu behar, uh, kuiari uh, ez bali maditu en, <susur> e, enzektizidak erabili, azala jaten ala kuiarena. Beto egnat edo potimako, eh? kuia klasikoari kendu behar zailo azala. Ha, bai, bai es aldan emaiten... baita, hori bai, da. Gogoja, hori da. Hela, eman dezagun, ala, igandeko olaskoaren hori egiten alda, besterik bat dituzu, lagom eman ba, dezagun. Ba, tahtak eh... egiten aldituzu, eta gero kujaren forma uh, betor edo potimago nikaiak aipatzituz, eta badute... Uh, moda berri bat etorri da, uh, aspalli utzitako uh, produktu horiek, berriz balatzetan atse dira. Beraz, uh, formatikia izan baituzte, uh, bitan moztu, barneko haragi guztiak endu, eta gero barnean al dituzun, nahi dituzun produktuak, eta labean ez ari uh, ordu erdi bat ez, eta gero uh, gratengisako uh, balazki bat jaten aduzo. Ala, ba. Simple-simple azkenia simple, simple, da? Simple-simple, bai. Ez du, sukallari uh, batzian ere, egesak dira. Bai, bai, bai, bai. Kujak uh, behar dute... Horti, uh, ez um, nola jaten den. Asun, asuna, asun, uh, asun lekuan erreski pusatzen dira, bai. berartza gabezala. Eta boiak, inberda, zabaltzen direla landare horiek, beraz urgun joaten dieme eta gero uh, landare bakoitxan zazpi edo sortzi fruitu biltzen alditu zu bai. Mm, eta bo, un truka bat kujaren konservatzeko, nu, nu? Behar Normalki behar dute hamar, uh, hamar bosten grado artean, Leku idor batean eta beltzean ematen aldi da. Ilunean, Ilunean, bai. Ados. Eta irabiltzen aldute hola erreski iru lau irabete. gero moztu hasi asizirenean mozten, obeduzu askifite konsumitu edo lagunei partekatu eta edo bestela eltzekari gozo bategin hogei pertsonen dako. Eta gu komitatu. Hori da. Ba Mikel bakiz uzeg, ba, ba galdeinen zitugu harteta ola nikuste, eh, holako truka batzuena emaiteko edo holako egezeta batzun emaiteko badakit beste toki batzutan ere emaiten nituzula egezeta batzu, ez dugu salatu behar edo ba. Ches Estuve en nuna, ¿vale? Es que está, está una llegando. A la Ala, basta kita, gaur, suk, hemen baskallugu duzu Biak, itchuliñoa terozeja. Eh uh, gauxe zingo dut uh, bai tutela ko gauza kiteko me bihar egingo nuke. Eh uh, sukaldarien uh, le puan berbazudianen me Zeraitik ez talo bat, uh, akerrebelts batekin eta lagunen artean gozatuko dut eguna bai. Gozatu, zenta Mikel, ezagutzen eh, zitugu, ma biniltantea ondia zira, hain niz uh, olako tokietan ere lan egin baitu zu, Lujaman, eman dezagun, bai, laguntzaile bezala, hain niz uktez? Uh, Uxte astapenetan, bai, lan itenuen, egia da gauk uh, nizela laguntzaile gisan etozi, me beste lekuetan, bai, uh, askotaz uh, ibiltzeniz niz uh, elkarteetan bai. Bagozatu, eta mil eskeramantik pastuik eta goraintziak innenditugu, Ramuntzu berriari. Hora, lanean, harri baita. Goraintziak en, Ramuntzu, eh, irratitik, eta ba guaiko eh, gaia da eta oraitan eztabada bat abiatu da, jo jo bidart ah, handugu funtsian, eh, aurkitu, nun aurkitu, ekoizpenak, eh, noat joan tukiko, takalitateko, ekoizpenak eh, eh, atxe maiteko, maining gururat sartu baino lehen Jojo mintzatu zira hor parte hartzaile batekin zuri hitza. Hala, bai marian ez, e, istantian hasiko da beraz uh, mahen ingurua hemen, or, izue, beraz uh, main inguru frango antolatuak direla atzo danik eta goizuntako gaia ezanen da, ea tokiko janarian unatxeman eta brezeski badira or, e, gauza frango antolatzen direnak, antolatuak direnak ere, ajo bada egitura bat frango ahondia eta diendetsua oh, irunean preseski eh, eta tokiko eh, laborarien, moskinen eta jateko, eta atxemaiteko. Eta ipagaldian ere, ari dira antolatzen, badia dira jadani kamapak, baina hein ahondiago batean eta alde, xistuak ere ezautzen dugu hanjetiboa gurekin zira. Hori da aldiz podozit zailen e, bat hori e, beraz abiatua dena eta interneten bidez ere e, ogen lotura katxemaiten aldira. Bai, igunon e, bai bai hori hori berada. Ojor badu bai, web, fe, bai web, bi labete web, webaren bitartes saltzen, eta hor bazena preski galdera bat ogen inguruan nde batzuk uh, bon, bat ziren amapa batzuetatik ateraiak ere uh, nabozu, ez baiit uh, kontratuen afera hori pikat uh, pizuat semaiten zuten. Eta hor aldiz uh, hor gure webgune hortan proposatzen duguna da nahi duten kantitate harttzen dute, uh, izan nadin bixla da bi edo bi aguntze gasna nahi dutena, na? Eta uh, ez dira bortxatiak ondoko horttzean begizaktzeat. Hortako ez da ez da kontraturik eta nahi duten kanditatea zen al dute. Hala, uh, zinez hor bada publikoaren aldetik badira mapetan konten direnak eta, eta ez da arazorik eta hainbat hobe. etahala beste publiko bat onkitzen dugu uh, hala manera hori proposatuz. Hala berazzerbiatu az zizte untrabiateea. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, agian bere bidea eginean du ere, e, bai, bai, bai, ez ez astaparen bat ez da bat geizki. Hala, beraz, e, txemplu hori biztan dena aipatuko dugula main inguru horretan, baita ere bada e, otxoko piseneko kooperatifa moduan ere kontsumitzailean e, antolakuntza berri bat hori angelu inguruan e, muntatzen ari dena, eta ere, kontseilu orokorretik, ere, bada, serbitzu oroko bat, or, e, bai tokiko janaria eta biologikua e, gune publikoetan ere, eta e, kontsumiarazteko eta e, abiatua den serbitzu bat, orta ere hariko e, girat, biraz ikusten dugu sektorea initzetan, Egiturak eta ari dela egiten eta jende hain hitze galdeiten dutela gero eta gehiago tokiko janaria eta tokiko janari kalitatezkoa uh, ukaitea nun atxe maiten ahal ote den eta zer maneretan, hori da beraz, barnatua izanen dena, main inguru hortan. Ba, miresker bai, Prezeski, nun aurkitu, nun bete gure zarea kalitateko ekoizpenekin eta ba, adibidea ukanen dugu musika zatiño bat, kantuño labur bat eta sarako Merkatua dauzuegoa aipatuko badakigu baigogin ere, gaur eman dezagun. Merkatua dela, han ere, atxemaitena aldira tokian tokiko ekoizleak, saran ere, olakorik egiten dute, astero, eta orta zimintzatuko gira, kantuntaik lan Pertxo berriak jarri nahi ditut, hasi berrien pareko. Oande honiate kapitainaren, ibilerak ontatzeko. Amerikara ontziratu zen, ametseroak tarateko. Erregimentu bakar batekin, zerua konkistatzeko. Nuevo Mexico aldean sarri irabazizuen fama Indiar aldren jazarpenean betelana Karatzelan sartu zientzoka eta akatu ere handana Libre biziz eunko joteari jarri naizio narrana Eta guztiz gure indiarrak entzuntxarreko izaki Iriburuan egin zituzten makinatxo basar aski Espaniaren guardietatik amala huile aski Gauza korrela honi ati arra zutan aski Hure tonkoanen apena etzen luzaroan atzeratu Andik zebiltzana amalau indiara zituen atzitu Uruka mentira zihuazenean bihotzazitzaion urrutu Eri hotzatik libratu eta hankaban azien mostu Egon jaten estatua bat, munduak miretsi desan, zaldi gainean ez matzaluzen irabaz leharen trazan, hankabat mostu ez paliote, sin esgarri zango zan. Zaldir ganean ez trazan, bat alu zen, irabaz leharen trazan, hankabat zan. Bikel ordangarin ezagutu dukezu hemen ondai ziela saioa, irati etxaldetikari gari gira niahitzetik zuzenean lujamatik bai. Nun aurkitu gure ekoizpenak, nola bete gure zarea kalitateko gauzekin. hainbat proposamen bada eta orta zari dira memento hontan ezta badan nola peraz aurkitu ekoizpen horiek eta hobena uste dut lehen hala egiten baitzen dela merkatia azkenian gaur eman dezagun, baigorin egiten Itendaila itean behina, egiten da e, eta hori laiteko lehen biziko asteburuarekin, baina bada ere Sarana eta Sarako e, merkaturatu joaiten diren bi koizle gile ditugu hemen, lehenik leire ituralde, galde, etorri zuri, esker. Hainbat gauzekin joiten zira, zonik oste sarat, ba on bada estiva da, zertu Harto arto, arto irina eta biper, erresimentak bai ere baiadan, bailadan, Sagarsilea, hola pizkat den eta. Hala, sarako merkatura joa iten, eta gero, arrund, Lasha gora ipatzen dugu gauza. Lasha <laughs> Subialdeko batxit, Ibargarai gurekin ere, ongieto gehi batxit? Igunon, binezker. Suberiz, anoaikin, biten txira? Anoaikin joa itzen dutxo. Hala. Lehen urtea, nik uh, usteilean antxia eixit, sarako uh, merkatura. Bai. Eta, hala, bikain. Bikain. Bikain. Sarako merkatu hori, nuntik nola abiatu da leire, berba, zuk eganen uh, daukuzu? Beraz, uh, abia puntua, saratarrak dute egin, hain zuzen eren, urteko merkatu bat. Uh, Urtetan indute merkatu bat udaraan iten zena, eskaintzen zena, uh, ostegunez zena. Eta gogo eta ondiak zituztenan, naizuten saratarrei eskaini urte osoko merkatu bat. Beraz, bildu ziren saratar batzu, eta plantan eman dute deia, eta falta ziren ekoizpen sumedutzik beste batzu hoiak sekatu dituzte ondoko herrietan eta alam talde ekoizle talde multzo bat sortu da eta beraz hasi dugu gure Sarako merkatuak eta e, Sarako merkaturata gertzeko bada arauik ba nik uste e, Horo hartzen ginen guretzat kalitatea garrantzitsua zela, beraz kalitatezko mozkinak dira eta label baten barnei, bai doki, bai biologikoan edo bai haupe batean sarturik diren ekoizideak aurkituko dira bakarrik. Iakin ez gure gogoetan garrantzitsua zela uh, jendak bere esaskian edo otarrean uh, behar zituen erosketak guztiak eraman ahal izatea etxean, behaz arrunt behar ba oinu lortua, mi pitiaka pitiaka saiatzen gira denetarik uh, izaiten jendak etxea sartu eta uh, erosketak berriz ez egiteko uh, maneran. Ordian batxitea? E, etxule hemizikoa, sarakoa, besterik ere egiten duzu, edo bakarrik sarako merkati sarakoa merkatia iten duzu, mementu anak nosaltzen? Bakarrik sarakoa, ala. Bakarrik. Hor duan, zer... Hori ze... utxu ene Azteko ateraldia, <laughs> <laughs> egia. Maite eztizia gari sarat Bai. Eta giro nausio ezti eko ezelen artean, sustut hori. Ba. Eta, eta, ala... Eta gero? jendea toxen denean, aizinaikin, pentsatzen esit, besterik dela, ere beste giro bat. Bai, gero, uh, haste guzizat, aldatzen da, biskat, uh, ere. Ha? Badira, uh, usteilean gehi hau pasatzen dira eta soiten dute, eta ezute sobera jastatzen. Eta, gero, ago jilean, biskat, uh, aizina gehi soitekin, eta usteilean, um, uh, buruilean, baute, uh, aizina gehi ho, praktikatzen dugu gehi ho, usteilea eta ago gila, uh, piskat, zailo da, Hala, anuarekin sustut. Bai eta hori zer zendako merkatu hori bon zure burdien ez hautatzeko edo ere interesatia izantsira desmartxa horrekin ez ba uh, fekalitateko moskinak sinakarik eh? eta biologikoan izan kiere uh, bon uh, ondo azaltzenu nahi zaitea eta bon ene ahiba ere amistigar odian uh, Ahi bat ez bisuri eh, Bernadette? Ha, ba, ba. Eta maatz biltzia finitu bita guai, zain espaldi, eh, xotoat uh, berriki sartia betituzi maatzak. Auktengoa, nola usta izan da? Bu, usta ona. Eh, uh, uruko uh, kantitate mailan, uh, aski haski hutsa. Bon, bueno, kontentzira. Eurik geisoduka maginu, dus geisodi zarentzen halaina, ona kalitatea da laike. Ta konduku guraldi sigarri dega, uh, horrek landu pitu. Hitzeko momentuan ere. Bai, hitzeko momentu ta buruila urjia, egun arte demorade jaokandu, eh? Sinaza. Uh, <hah> bai. Hala, sotua honaren no, mentura behaz, beste urtekore kore. Bai. <laughs> Biologikoan zer da, inaala, bombistan dena, beste biologikoa bezala, inaala pozoen in edo bate, bate. Gausa, eta gauza... Eta sofre guti, gutiagorekin ere? Bai, bai, eh? bai... Eten buruko min gutio ere, sobera daten bali bada? hori egin dut, ene anua edaten dut dena, edan... Heian, bana. La. <laughs> Estuden dela. Hala. Ez dut buruko minguti hau emaiten du uh, anoshuri burgiko akraiki. Hala. gutio baita. Suma so, Bat. Ido. Su? idoha, shuri Idoha. idoha. idoha. Ba. Baila ire, ba, nahizirin? Justo eseteko horrek laguntzen duela ere merkatuan, denek egin eh, eh, ekoizdak ezagunak izatea elkarte bat sortu dugu, gu haurek dugu eramaiten merkatua, animazioak ere eskaintzen ditugu saiatzen irabentzat, udaran beti izaten da bat, eta sasoika ere eskein ginaiko genuke bat, orain gaztaina horbait gaztain gaztainerrak jaiteko gixan adibidez sarako merkatuan. Hala, sarako merkatu aipatuko dugu nahi, menti goitie ere, ondai zilasaiuan, hilaitian behin, hartuko eh? dugu, ordiziako begi hartzen dugun bezala, sarako merkatuaren berri ere. Bami lesker, biher, nato. Isker zua, isker zua. pra pa pa pa pa pri put <tutu> e pe pa pa pri put e pero o pore perero bom be Gure Usaiako kolaboratzailea ere emendugu? Onda iziela, Asai joan, Aleš Arcelusz Ongi, eto gi, Aleš? Mile esker barian ez. Yes. Bo, zer hemen gitsu azkenian heldu girela, eta eta musikain egiteko enbi egun. Hala, hori dian, noxiste musikan, una dina zizterak, musikan ahtzeko? Baxi nik lagun hunak eta beharri batuztan, eta Gipuzkoan eta Bizkiaan hiltzen gitzu hola zomaite lagun. Erromeria den lekian, jate joiten gitzu. Eta jantzan hartzen eta terkitea egiten, pandero joiten. Hala? Eta, hala, karti hartipik guztietako bestak egin bizia jazten txugu. Hala, hori nintzik gomita egabedi nintzizte gaur musikai joitea eta? Hori gero pere, pentsatu isu auharri baten egitea lartzaa lehen. Hai? Eta, hala, terkitea auharri mota atola. Eta da, akordu hilari zomaite regomitatu txiu, galtsetaburu eta hok, eta arno bidar ez, eh, adartzakoa. adartzakoa. Eta hori guziak eta jola posiat iparralde, hegoalde, terkitea isain loturen azkartzeko, eta jenden ezagutazteko, eh, eta eta hostiarre biziaazteko, ere ba? Hori, eta gure hizkuntza ere aberazteko? Eskualkiak izain baitira frango gau hatxian lagzahalen. Hain, seur, bizkaitarra badukesu, gipuzkoarrere ba, eta gero Oziarreko eskoarare ba aurkezten ditu xo suri lagunaka? Bo, atxal egunon izarra? Egunon, bai, egunon. Bo, e, izarra berritxukua? Bai, hori da, berritxutik etarrina. Eta, zer iduritzen zaixo, e, lurrama? Ah. E, lurrama konverkazio hono ez duzu hainitzi ikusi bena? Bai, oso politxe, bueno, sartu gata, ahondixe, gente asko, jateko usaine, alaitxe musiki, politxe, politxe, ha beh, zelan joten dan. Alsai, ah, sí, eskora polita. <risa> ba, tienes eh. Ah, bai, bai, bai. Bizkaitarra. Ba, eh? hori va. Bizkaitarra eh, polpolarra. Eskualde xoko batetako beresiki o da ezbait es ezpada. Ba, le baiko eskuara. Ah. Eh? ere erainda zuena, ba, Hondarru markina ez da biziki ba, eh? diferentea, ez? Eh? Bueno, oso, ba, eh. Ba, alaba. Bai, Hondarru Lekitxo, Herribako txinbertako euskalkixe. Bai. Hmm. Geru no hizun do ana. He hemen eh. Ustetrikiti laribata. Ba. I ja, arkaitz. Iepe. Ordianzun undiega. Bai, arkaitz naiz? Eh, bai, Arkaitz naiz ni? Bai. Zarautarra. Bai. Eh, orain Angiozarren bizi naiz, baina aleintzen naiz eh nere euskera mantentzen. Nahastu zaiz piska bat, baina alaren aleintzen naiz e, mantentzen. Eta ba hoexe, ba gaurko Alex eintzigun invitazioa onaldea etortzeko Eta pentsatu ginoan, ez da Eurupa zehar bat egin behar ginoala, eta ba, egoaldiak ez dugu laguntzen, <risa> baina lagun arte ederra eta eta olaxe etorregea. Bahanean egoiteko feria azoka hau, bahanean da, beraz ez da problemarik eguraldia mainean eoiteko egokiena gauk, ezti eh? hala harua. Ba, hori beda, ba, beharrik, e? Eh? Aterpian den, e? Eh? Zinez beharrik. Eta beshte gomita bat, etxin nahi mintzatu, aurkeztuko dixiu? Ba, hau Ander, ahiako, hau jantzan hartzen duzu, pandero egiten ere ba, oai trinkitisein egiten ere ahaltsi duzu, eta emeki-mekia antzatzen ari. Egunon, Ander, ia errak zeit. Are Ander, <laughs> mintzatu. Egunon. Hala, beden egunon. Ba, eh? haure jindela, zer idurritzen zauke lurraman, merkatea. Bueno, ez tío, mandek asko ikusi, ba, etorri berri gaituk eta... Ba, zio, gomen, jende asko eta... Ba, terkitiz egiteko gogo hain zeur. Bai, bai, gu festarako beti gogoz. Hare, Euskalik atientzat, nah ask eta hunekin, musikari eta provintzia desberdinetakoak. Are aire bat, kantu bat, ba, eta gero zukalde xokora joan engira, bernaetekin, zenta badua intzina, eh? gure... Ordularia pentsaen eh? gure emankizuna boluratzeko. Bota, zueri zea aire maiten akusie. bat Riiti Zela din eure, baltzana zela din eure, hain niri este ustar dure, ardaua baltzada baie, haidanak edaten deure, haidanak edaten deure, baltzana zela din eure. Jo banure lohodi, icho banure lohodi, esta onda neure lasta nahi pustea pasauko nintike handi, pasauko nintike handi, ki cha sobanure Bi bazueka, taldearen izenik badea? Ba, azpehar goitsuhoi asmatu, etxu ono finkatia, eh? <laughs> Milezker, besta hon! <tutu> <tutu> izan ongi! Besterik gabe, hortan utzi beharko zaituztegu, agian gustukoa izan duzue eta placer hartu duzue, gu bezemat hemen luhamatik zuzenian baikinauden. Milezker lol teknikan, Bernadette eta Jojo Kasetaleritza lanetan.